Ràdio Palafrugell, 107.8 de l FM, també a través de radiopalafrugell.cat i a continuació doncs farem una mirada del que ens ha deixat aquest passat cap de setmana a Palafrugell a nivell de, de successos, podríem dir, és que hem tingut doncs, un parell d'incidències que comentarem amb el cap de la policia local de la nostra vila, David Puertas, bon dia. Hola, bon dia a tots. Doncs gràcies una vegada més per atendre la nostra trucada i, com dèiem, hem tingut un parell de, de circumstàncies a, a comentar. Eh, poder la, la més rellevant és aquest accident que hi ha hagut a, a la carretera de Tamariu, no? Sí, bé, ha sigut aquesta, aquesta matinada, sobre l'escota de matí aproximadament. Hem rebut l'avís que un vehicle s'ha accidentat a carretera de Tamariu, ben bé a la zona del Farc, i bueno, quan s'hem adreçat allà doncs ens hem trobat amb, amb, un, amb un vehicle que, que s'havia sortit de la via, amb una persona que estava a la zona, feria de lleu, però bé que s'estava incendiant i bé, bueno, la veritat és que després un cop hem arribat a s'ha fet l'assistència, eh, la persona ha 090 uh -huh. i clar, això és una cosa que com dic, preocupa, no? Per sort no ha passat res no ha... més ha de, de danys materials i no hem hagut de, de lamentar cap víctima. Aquí doncs, el fet de remarcar és, és aquest fet eh? que, que moltes vegades hi hem posat nosaltres la mirada en el fet doncs, que eh, la, la gent encara doncs, condueix sota els efectes de l'alcohol i en aquest cas doncs també aquesta persona hi anava i, i més, més de tres vegades eh, de, superiors a la, a la taxa permesa per tant és una, una cosa que que una vegada més David suposo que vols posar-hi èmfasi no? Sí, eh, nosaltres com, ho has explicat tu molt bé eh? No ens enfartarem mai de dir-ho, no? sempre ho començarem ho continuarem dient i intentarem que la gent sigui conscient que si agafes el cotxe, no ho veig, si veus, no el agafes el cotxe. a buscar altres mesures alternatives, a tu trucar un taxi, sempre sortirà més barat que no pots posar la teva vida en risc o la de terceres persones. I, I bé, la veritat és que tothom quan surt que vols acabar la nit, bé, no? I evidentment per nosaltres és importantíssim sempre que tenim oportunitat de parlar amb vosaltres, llavors de tornar a repetir aquest missatge de que l'any sigui conscient, no? De que el vehicle i la beguda són antagòniques, no, no, no es poden barrejar. Uh -huh. eh, ara suposo que com vam comentar l'any passat, ara que arriben aquestes dates doncs de sopars, de dinars, també suposo que posareu la mirada en, en això, no? en fer controls preventius d'alcoholèmia. Sí, sí, sí, tant. Nosaltres quan tot l'any, com ja ve ja ho, ho estem fent, estem fent campanyes tan pròpies com del servei Català del Trànsit uh -huh. i com no pot ser d'una altra manera, eh, sempre amb un caràcter de millora la seguretat del trànsit, eh? No, no passa cap tipus de caràcter com s'ha de dir a vegades de, de recaudar eh? uh -huh. no està tracta d'això es tracta d'intentar cada vegada ser més segurs a, a, a les carreteres i treure de la carretera a gent que pugui anar beguda o drogada i que pugui portar risc a la conducció o qualsevol altre personal o qualsevol altre usuari de les vies, no? Per a és molt important això, i aquest Nadal, com cada any, tots ho tornarem a fer, vull dir, per tant, ara, ara comencem, ja també ho dient, no? Uh -huh. Comencem ara èpoques de, de, ser de, de dinars i de sopars d'empresa, uh, escolta'm, que la gent s'ho passi molt bé, però sobretot, intentem, igual que planifiquem a sopar, també intentem planificar la tornada. Vale? Si ha algú que no vegi, pues que sigui el conductor de, diferent, ja de diferents persones i si no, que sempre diem, es quedem a dormir un anem o agafem i simplement no veiem, o agafem a taxi no? I, i, o qualsevol altra, altra mitjà de transport que sigui públic. Doncs eh, aquesta, aquest accident d'aquesta matinada ens ha portat a recordar aquests, aquests, doncs, aquests fets no? Que, que, que no cal veure és mai està de més repetir-ho eh, entorn a aquest accident que s'ha produït també doncs, ha destacat no, David que eh, el fet que el cotxe acabés incendiant-se incendiant doncs, eh, va comportar que gràcies a l'actuació ràpida de la policia la cosa no anés a més, no, no pogués doncs, afectar eh, doncs, a, a alguna algun habitatge que hi hagués per allà en o, o que aquestes flames es propaguessin més de, del que es van propagar? Sí, no, clar, això, això sempre, no? Vull dir, la veritat és que l'arribada va ser molt ràpida i quan arribem nosaltres o quan arribem quadres, a l'esquadre o qualsevol altra sèrie d'emergències tot sempre assegures no? que, que la intervenció sigui més efectiva i més ràpida, no? com ha estat aquesta nit. Uh -huh. eh, bé, bueno, de fet, encara estem, eh? Perquè, bé, clar, s'ha bueno, pogut apagar no hi ha hagut idea de fer les persones a posterioritat i ara mateix encara el tenim allà i haurem de fer gestions per treure'l i a veure com, com, com ho fem no? vull dir, no, no, no s'acaben en aquell moment exactament sí, no moltes vegades i com ho havies dit, doncs, bueno, sempre si algú veu qualsevol cosa o té coneixement de que hi ha qualsevol accident o incident que es de seguida que, que intentarem fer-ho el més ràpid possible i el més efectiu eh? mm -hmm. i això doncs és el fet més... Uh, um ha tingut lloc doncs, fa més, uh, més actualitat, podríem dir, que s'ha produït aquesta matinada, però aquest cap de setmana també hi ha hagut un altre, uh, un altre incendi, en aquest cas uh, aquí al, al centre de Palafrugell. Sí, sí, sí. Ara, va ser, ara farà aproximadament unes 30 hores, no? Un, una furgoneta per causes que desconeixem. Segons sembla van ser causes fortuites, es sí, sí. va començar a cremar per la parla davantera, es van avisar al carrer Martí Jolí Frigola i bueno, la, van poder arribar aviat i, i bueno, les intervencions de les que estaven allà doncs van poder salvar la resta de vehicles que havien acostat. Havien, dos cotxes, bueno, havien més cotxes estacionats i poder, bueno, es va poder haver de trencar el, el vidre de conductor per, per poder accedir a, a l'interior i poder apartar-los perquè no es cremessin. No? Vull dir, ja després el, el vehicle... Ja, ja, el, el, el vidre ja, ja pagava la segurança però com a mínim doncs, no, no, no hem hagut de lamentar més els materials no? uh -huh. I, i això ha sigut també doncs, bueno, un, altre, un, altre tema, un altre tema relacionat amb el tema de, de focs i incendis que cap de setmana en aquest cas doncs eh, com deies tu, tot sembla indicar doncs, que és més eh, fet, doncs, fortuït que no, que no hi ha hagut doncs, eh, doncs, cap, cap eh, persona no? que hagi doncs, provocat sí. aquest incendi no? sí, sí però, però no ha començat i tal com s'ha propagat, tot sembla indicar això, però bé igualment això sempre s'ha de mirar, els petits faran la seva feina i donant el seu el seu prioritatge final, no? però nosaltres la sensació que teníem era aquesta, no? que s'havia iniciat pel capot i havia anat pujant cap a la, la, cap a la posterior de la furgoneta. És una cosa que els perits i els percents que diran que quina ha, ha, ha pogut ser la, la possible mm -hmm. causa. Molt bé, David, doncs hem fet aquest repàs d'aquests fets que s'han produït aquest uh, cap de setmana al mes... Uh el més recent, doncs, aquest accident que ha tingut aquest lloc aquesta matinada i amb el qual doncs, també han volgut una vegada més remarcar eh, el fet doncs, que eh, quan agafem el cotxe doncs, eh, no bevem i en aquests casos, doncs, ara que venen molts sopars, dinars d'empresa, eh, doncs, eh, passar-nos-ho bé però sempre amb seguretat i planificant també com serà la, la tornada. I tant, i tant, Rubén, moltes gràcies sempre, com sempre t'ho dic, no? per l'oportunitat que sempre que tinguem accés a les mitjans de comunicació no es pugui, pugui fer aquest missatge, no? Missatge de, de seguretat, missatge de prevenció, missatge de, de passar en juguer però sempre dintre dels de límits, eh? Mm -hmm. David, moltes gràcies. Vinga, vosaltres que tingueu molt bon dia a tothom, eh?